Створити незалежну українську державу. Створення цієї держави не зможе перешкодити і Росія, знесилена після поразки у війні проти Німеччини. Рух Бандери на Запоріжжі. Група людей Бандери прибула сюди до 8-го, 10-го, 41-го року. Тим часом вдалося виявити приблизно 15 чоловік західноукраїнського походження. Дев'ять з них, без сумніву, є членами чи емісарами ОУН. Ці особи намагаються зайняти ключові пости в адміністрації, муніципалітет, міліція та інше. Документ номер 115. Уривок з донесення про діяльність і стан Айзенгруп поліції безпеки і СД. Номер 8. 31 грудня 1941 року Секретна справа Рейху Поліції безпеки і СД. Діяльність групи Бандери АНЗАЦ групи Поліції безпеки і СД приділяють особливу увагу розслідуванню і боротьбі проти рухів опору населення окупованих територій У зв'язку з цим встановлено що окрім групи ОУН Бандери, на Україні не існує жодної організації опору, яка б була здатною становити серйозну небезпеку. З цієї причини розслідування проти організації Бандери особливо активізовано. Встановлено, що група Бандери розгорнула свою діяльність в Криму, де вона займається пропагандою і намагається створити. Міцну організацію. Шість груп по шість чоловік кожна, направлені зі Львова, щоб здійснити цю місію. Члена групи, що прямував в район Сімферополя, вже арештовано. Азацька команда поліції безпеки ІСД недавно затримала недалеко від Житомира чотирьох членів ОУН, що прибули зі Львова. Заяви одного з арештованих ясно показують, в якій мірі плани ОУН-Бандери з самого початку були відверто спрямовані проти німецького рейху. Члени ОУН отримали завдання розшукувати російську зброю і боєприпаси та надійно переховувати їх, щоб вони не потрапили до рук німецького вермахту коли настане сприятливий момент, вибораний керівництвом ОУН, і коли будуть сформовані групи партизанів, німецькі окупаційні війська зазнають нападу. Документ номер 123 – уривок з донесення про події в СРСР номер 187. Берлін, 30 березня 1942 року. Секретна справа Рейху, начальник поліції безпеки і СД. Рух бандери. У секторі поліції безпеки ЄСД міста Житомира вдалося арештувати найголовніших керівників ОУН в цій області. Голова Роман Марчук був застрелений при спробі втити. Було перехоплено 2000 брошур і листівок. Сьогодні точно встановлено, що рух Бандери забезпечує фальшивими паспортами не тільки своїх членів, але також євреїв. З інструкцій випливає, що робота руху під час зимових місяців головним чином полягає в роз'ясненні і пропаганді серед найширших верств населення аж до найменших сіл. Розвідувальна служба, яка добре функціонує, піклується про те, щоб голови районних осередків отримували інформацію про найменшу подію, що відбувається в окрузі чи районі. Інформація поступає до голови районного осередку, долаючи сотні кілометрів велосипедом пішки, чи використовуючи машини німецької армії. Ці донесення найчастіше зашифровані. У ході розслідувань розкрита організація «Вільні козаки», яка також хоче боротися за вільну і незалежну Україну, і вже частко безпосередньо співпрацювала з рухом Бандери. Члени керівництва руху Бандери належать до інтелігенції місцевої. Цей рух вже поширився на широкі верстви населення, селі. завдяки активній пропаганді прибічників, які майже всі прибули із Західної України. Організації вдалося проникнути у всі сфери управління в Житомирі. Український рух опору Згідно з рапортом начальника поліції безпеки ЄСД по Києву, Нелегальна група ОУН Мельника поширила нову листівку у формі брошури на 12 сторінках, яка містить меморандум голови Національної ради Києва, яка була розпущена, Миколи Величківського, звернений до Рейхскомісара України. У Рівному начальник СП і СД конфіскував Номер 32, дріб 51 газети «Волинь» за 22 березня 1942 року через статтю одного з прибічників Мельника, зміст якої був ворожий щодо німців. 2100 примірників цього номера були знищені. У Острозі мер, його заступник і п'ять інших осіб були арештовані за те, що дозволили в міській друкарні нелегальне виготовлення листівок, що містили 10 наказів руху Бандери. Документ номер 129 – уривок з Донесень із окупованих районів Сходу, номер 4. Берлін, 22 травня 1942 року, секретно, начальник поліції безпеки ІСД, штаб «Командос», «Вороги і питання репресій», «Рух опору на Україні», «Рух Бандери». Згідно з донесеним командуючого СБ і СД на Україні, розслідування показали, що центр руху Бандери на Волині і на Поділлі знаходиться в Рівному. Його головою є так званий Остап мощук проведення арешту призвели до того, що від Рівного відмовились як від центру і бази. За певними ознаками, керівництво організації перемістилося в болотистий район між Сарнами і Пінськом. У Рівному організація Бандери володіла багатьма заводськими будівлями та квартирами.